Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleed, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za hvaljemu zišnama Allahu <laughs> subhanahu wa ta'ala <laughs> na svim blagodatima <laughs> donosim salavat i salam na njegovu kwasanika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnum porodit su njegove ashabi i sve njegove iskrenne sedbenike dosudnjega dana. Poistinu je... Ravats Allahu wa aslaneka alayhi njegov منهج najbolji način na koji čovjek u životu na ovom svijetu može djelovati i raditi jer onaj ko se bude držao pravila koji se pridržavao Allahu poslanika alayhi salatu wa salam mnoge stvari će u životu raditi bez velikih poteškoća Allah subhanahu wa taala se smilovao čovjeku koji je shvatio životopis Allahova poslanika, wasalam, njegovu vrijednost, njegovu ulogu i od toga se okoristio na najbolji mogući način. Nažalost, mnogo je onih koji slušaju biografiju Allahova poslanika, wasalam, ali se od nje plaho ne okoristi. Ponekad misli da je nemoguće u život primijeniti ono što je činio Allahov poslanika. Ponekad misli da to nije baš odgovarajuće za 21. stoljeć, a griješe u oba slučaje. Jednostavno, trebali bi pokušati sebe usmjeriti u pravcu činjenja onoga što je činio Allahu poslanik, alaihi salatu veselam. Dakle, da čovjek radi na tome, da koriguje svoj život i da pokuša usvojiti osobine koje je, koje je imao Allahu poslanik, alaihi salatu veselam. Tako je Rasul salatu, alaihi salatu veselam. Inače bio Milostiv i blag prema ljudima. I kada bi ih poučavao, i kada bi, i kada bi ih pozivao u islam. Kada bi ih podučavao propisima, bio je u tome blag. Imao je osjećaja za ljude koje je podučavao. Znao je odabrati adekvatan govor, odabrati adekvatno vrijeme, situaciju okolnosti, Prepoznavao je stanje čovjeka, pa je tako lijepo i učitivo podučavao ljude koji su živjeli oko njega. Pa tako u haditu koga prenosi Malik ibn Hoveiri se kaže da je Rasul salallahu alaihi vasallam bio milostiv i bio je blag. Nema u tome nikakvog čuda, jer kaže... وزيشني الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم دوشعو من قصاني كي يدروا دواس عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم تشكمو يشتجتنا مكي ودارتي رسول الله عليه وسلم يجاليو اليودة Bilo mu je teško kada bi vidio da se ljudi u nečemu pati. Nije bio bezbrižan prema ljudima, čak prema nevjernicima koje je pozivao. Puno se predavao tome da ljudi uzmu od njega ono što im je nudio. Nije to bio samo govor koji će se govoriti ljudima, nego se uistinu trudio da taj govor dođe do ljudi, da ljudi uzmu od njega taj govor. Nije smisao ni predavanja, ni druženja da čovjek dođe i rutinski nešto uradi. Nije smisao razgovora s ljudima u tome da protratimo vrijeme, da se od toga nikada ne okoristimo. Nije smisao rutinski posao, nego je smisao da ono što uradimo dođe do ljudskog srca. Tako je Allahov poslanika, alaihi salatu veseram, u svom radu bio izuzetno učinkovit. Zato je za svega 23 godine dostavio poslanicu, formirao državu, formirao vojsku, oformio je pravo islamsko društvo. Bio je izuzetno učinkovit u svome poslu. Bilo mu je teško, teško mu je kaži što ćete na muke udariti. Kaže, jedva čeka da pravim putem pođete. Subhanallah. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, Željno je očekivao da neko od njega, da neko primi njegov govor. Znao je govoriti ljudima, kažite la ilaha illallah, bit ćete spašeni. Kulu la ilaha illallah, tuflehu. Recite je la ilaha illallah, bit ćete spašeni. To je činio Allah uposlanika ljudima, pozivajući ih da oni prihvate od njega. On je želio da ljudi krenu pravim putem. To je bila njegova želja. Pazite, zašto ovo ponavljam? Ne ponavljam ovo da postanem dosadan. sada, nego ovo ponavljam zato što je važno. Za svakog od nas pojedinačno, pazite, mi, jeli smo brat, ili smo otac, dakle, ili smo roditelj, ili smo dijete, odnosno sin, ili smo komšija, ili smo radnik, poslodavac i tome slično. Mi živimo s ljudima. I mi na određeni način komuniciramo s ljudima. Neke podučavamo, neke pozivamo, do nekih pokušavamo doprijeti, ali ponekad ne nalazimo načina i metoda. A pazite, veoma važno je koliko mi istinski želimo da čovjek od nas uzme taj govor. Koliko pokušavamo da riješimo njegovo stanje, koliko se uopće unesemo u to. U veoma je važno da musliman, shvati važnost, važnost poslanikovog, sallallahu ve veselde, metoda u podučavanju ljudi. To je veoma važno. Jer pazite, ako to čovjek usvoji, puno će jednostavnije raditi u svojoj kući. Puno će jednostavnije živjeti u komšiluku. Puno će jednostavnije raditi posao, jer će lakše prevazilaziti probleme i adekvatnije će se postavljati u životu. Zamislite spor između dva supržnika, od kojih jedno traži neko svoje pravo, a drugo traži drugo pravo. I kada lijepo saslušate njihova mišljenja, vidite da oboje griješi. A zašto griješi? Zato što se nisu upoznali s onim, kako je naša vjera definirala bračna prava. A kad čovjek to nauči i primijeni u život, vjerujte da onda brašni život teče veoma lijepo i jednostavno. Spor između poslodavca i radnika, također, ista priča. Nekad poslodavac uskrati pravo radniko, a nekad radnik učini nepravdu poslodavcu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellam je dakle jedva čekao da ljudi krenu pravim putem kaže, prema vjernicima je blag i milosti. Blag i milosti. Zaista se blagost nije pojavila u nekom dijelu, a da to dijelo nije ukrasila. Blagost uvijek krasi dijela. Koliko smo mi uopće blagi prema ljudima dok ih pozivamo? Koliko smo mi nasmijani kad sretnemo čovjeka? O tome često govorim i moram govoriti zato što su ovu Osobine koje nužno pri sebi mora imati musliman. Kada vidite čovjeka ide ulicom drži se vjere Montezin. Vidite ga namrgođenog, zauzeo je stav. Takav da bi ljudi automatski pobjegli iz njegovog društva. Ovo je uistinu problem. Kada čovjeka sretnete na ulici a vidite da je nasmijan, vedar, nedobro namjeren, vaše srce žudi za tome da sjedne s njim. A kad je čovjek namršten, pazite, neko vam sjedi u društvu. Čini vam društvo neprijatnim i željno očekujete da idete iz tog društva. Ali modrost riječi Allahova poslanika, da svog sadaku ubraja, da sretneš svoga brata vedra i nasmijana lica. To će neko kazati, pa to je beznačajna osobina. Ne, nikako, to je sadakat. Sadaka je vrijedna kod Allaha, subhanahu wa ta'ala. A nema u, našoj, u našoj vjeri nema nevažnih stvari. U našoj vjeri nema nevažnih stvari. Zamislite čovjeka koji bi vedraj i nasmijana lica, išao ulicom, ispitivao se s ljudima, selamio ih, širite selam, nazivajte selam ljudima. Opa, čovjek ne iđe da naziva selam ljudima. Kako ćemo se voljeti? sretnih čovjeka vedra i nasmjera lica i posjela. Miška. Allah ti zato oprašta grijehe ako se rukuješ s njim. Zarađiš dobra dijela, a činiš drugo dobro dijelo jer pozivaš ljude. Žele ljudi da te sretnu. Hoće ljudi da govori s tobom. Hoće ljudi da čuju od tebe govor. Šta je to što te krasi? Šta je to što te čini tako dobrim čovjekom? A zato su... Poslanikove, alaihissalatu wasalam, otvoreni jasni neprijatelji, kada bi došli u njegovo društvo, mijenjali svoje poglede. Došli bi s namjerom, recimo, da ga ubiju, a zavoljeli bi ga više od članova svojej porodice. Da je vjera sasala, alaihissalatu Ako čujemo nekoga da onama ružno govori, obično ćemo iz trenutka pomisliti kakav je to čovjek kad onama ružno govori. Možda ga odjednom prekrižiti, ne želimo više s njim da komuniciram. Nije to činio Allahu poslanika, ali islalatu vaselam. Nevjernici su se borili protiv njega, a on je s njima razgovarao, jer njegov cilj je bio da ljude privoli u islam, a ne da prekine veze s njima. Zato je on bio tako blag i milostin. I zato je bio omiljen kod ljudi, ljudi su ga voljali. I zato su ljudi od njega prihvatali ono čemu ih je on, ali islalatu vaselam pozivao. Sam njegov dolazak, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Araba mersalnake illa rahmatan lil Mi smo te poslali kao milost svjetovima. On je došao kao milost. Subhanallah. Zamislite plemena na arapskom poluotoku, spremna da zbog sitnice proljevaju krv. spremna na bratoubilačke ratove. Na istrijebljenja. I Allah subhanahu wa ta ta'ala kao poslanika pošade Muhammed a.s. Do jučerašnji neprijatelji postali braća u Islamu. Čak Allahu u poslanika a.s. pobrati mi o muhađire i jansari. Govorili smo o Ebu Derda'u i Salmanu il-Farisiju radijallahu ta'ala anuhuma. O njihovom slučaju. Pa zamislite, došao čovjeka koga prvi put vidite i spremni ste mu dati svoj imetak. Zamislite veličinu. Život opisa Allaho selam, rekao sam dosad više puta i to moram ponoviti. Ne da samo čujemo događaj, nego da zastanemo na događajima i da o njima razmislimo. Da spustimo te događaje u naš život, da vidimo Šta bismo mi bili spremni uraditi s našim novčanikom i šta bismo bili spremni uraditi s našim imanjem? Postoji li musliman kome bi mi dali besplatno dio svoje imovine? Zamislite da je od nas bilo zatraženo da mi damo pola svoga imanja. U kakvom stanju bi čovjek bio? Da li bi čovjek bio spreman na nešto tako uraditi? Koliko je čovjek uopće spreman da neke postupke ashabar Allahu ta'ala anhum ispita na svom vlastitom primjeru? Kažemo, to je neponovljiva generacija. Da, neponovljiva generacija. Ali imamo mi ljudi u našem vremenu koji žive životom ashabar adiallahu ta'ala anhum. Puno se ugledaju na njih. Nemojte misliti da nema u našem društvu ljudi koji su se posvetili robovanje Allahu sb.a. Lijepo je čuti za priču mladića tridesetak i koji u godinu, koji recimo godinama već posti davdo u post. To nas raduje i veseli, to su naši ljudi. Lijepo je čuti za čovjeka koji kaže nikada me noć ne promakne da ne ustanem klanjati noćni namaz. To raduje i veseli. Lijepo je čuti za mladića koji Postiji bijeli dan i postiji ponedjeljik i četvrtak. Divnih primjera imamo i kada je u pitanju poslušnost roditeljima. Kaže jedan naš brat, svakoga dana nazovem svoju majku. nazovim da čujem kako je ona. Subhanallah, stekao sam dojem da kada bi mu majka rekla sine, trebalo bi nešto da dođeš, da bi prevalio kilometre i kilometre za bezazdanu i Stvar, znači, za vrlo jednostavnu stvar. Od prevelikog poštivanja i dobročinjstva prema roditelju. Da, to su naši ljudi. Znamo za Ebu Hureyru radijallahu ta'ala Anhu, koji je znao ostaviti hurmu za svoju majku. A znamo da njegova majka nije bila prihvatila Islam, je li tako je? Znamo vidi. Zamislite, Ebu Hureyru radijallahu ta'ala Anhu, dolazi poslanik ali Islacu Salam, i traži od njega da čini dovu za njegovu majku. Najlakše je nekako u današnje vrijeme kada vidimo da neko neće nešto u svom životu promijeniti. Kada on neće. Ja neće, on vjerima. To nekako ljudima najjednostavnije. Koliko si noći ustao, pa u zadnjoj trećini noći uputio dovali Allah i Jalešanhu da ga uputi. Za posebno roditelj, brat, supruga, muž, psi, kćerka, koliko puta je čovjek ustao za člana svoje porodice, bliže pa uputio da ovaj lahko je lešanom da ga uputi na pravi put. Allah se spušta u posljednje trećine noći na ovo dunjalučko nebo. I pita, imali oni koji me moli pa da im ja udovolji? Ima li koji traže nešto pa da im ja to dan? Subhan, naš gospodar pita na, imali, imali. Šta je ostalo na čovjeku? Samo da ustane u zadnjoj trećini noći i da uputi doba Lahu subhanahu wa I baš možda ta doba promijeni nečije stanje. Ali čovjek nekako zanemaruje važne stvari. Misi da je stvar samo u govoru. Nije stvar samo u govoru. A i badat Allahu subhanahu wa ta'ala. Radi li čovjek na tome da mu Allah usliša dobu, pa kada digne ruke Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu Allah dovolji njegovoj molbi. Kaže Allah subhanahu ta'ala Ud'uni estejibu lakum. Vi me zamolite, ja ću vam se odazvati. Čije je ovo obećanje? Obećanje gospodara Nevesa i Zemlji. Koji ne pronevjerava svoje obećanje. Vi me zamolite, ja ću vam se odazvati. Ali je teško digniti ruke, Allah subhanahu wa ta ta'ala. Teško. Čovjek misli da se sve radi riječima. Ne. Učini dovolu Allah subhanahu wa ta ta'ala. Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu, znamo njegovo dobročinsel prema majici. Dolazi poslaniku alaihi salatu veselam, i traži od njega da čini dovu Allahu Đelešanu da je u na pravi put. Nije se Hrera, radi Allahu ta'ala, u jednog trenutka predavao kada je u pitanju njegova majka. Ali komu je uzar? Uzor mu je Allahu poslaniku alaihi salatu veselam. Šta je on uradio sa svojim amidžom? Na samrti. Na samrti došao traže traži od njega samo da kaže La ilaha illa Allah. Samo da kaže La ilaha illa Allah. Kaže riječ kojima ću se ja zauzimat kod Allaha Želešanu za teba. Samo to rec. Ali loše društvo koje je bilo oko njega odvratilo ga je od toga da izgovori ove riječi. Loše društvo, pazite, loše društvo. Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu je molio Allaha Želešanu, tražio od Allaha da uputi njegovu majku. I na kraju Allah subhanahu wa ta ta'ala je uputio njegovu majku isla. Dakle, imamo primjer u Allahovom poslaniku alaihi salatu wa seram. Iskoristimo taj primjer u svom privatnom životu. Uputimo do ovu Allahu dželdešanu da uputi nekoga na pravi da popravi njegovo stanje. Ali čovjek bi nekako htio, ako je večeras uputio, da sutra odma vidi sve tragove te dove treba čovjek ispuniti uslove za uslišanje dovi, ukloniti sve prepreke kada je u pitanju uslišanje dovi, zamoliti Allaha želešanuhu i čekati. Uraditi sve ono što je do njega i očekivati da Allah subhanahu wa ta'ala usliša njegovu dobu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ Ja Allah فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ Allahovu milošću, ti si bio blag prema njima. Allahovu milošću. Mi ne možemo biti blagi ako nam se Allah ne smiluje. A šta je na nama? Treba moliti Allaha uzvišenog da nas pomogne, da usvojimo neke osobine. I pastaj, ne možemo ništa bez Allaha. Ola te kilni ila nefsi torfate ayn. Nemoj me prepustiti samome sebi nikoliko je trepta oka. Da bi smo usvojili osobinu te milosti, te blagosti, tamo moramo moliti Allaha subhanahu wa ta'ala. Ta personaša priroda koju mi moramo oblikovati. Fa bima rahmeti min Allahin linta lahum. Moramo da ukazati onu poštapalicu mladićana našim prostorima. Kaže ali Omer. Omer je bio žestok. Omer je bio žestok. Ko je plakao pred Allahom uzvišenim ako nije Omer? Jel li mislite da se, jel neko mu u stvari može pomisliti da je pravedni halifa mogao biti čovjek koji je silu nad narodom provodio? Ne, Omer radijallahu ta'ala Anhu je bio pravedan. On je bio pravedan. Za vrijeme života Allahovog poslanika, alejselatu selam, ponekad je tražio neka, neke dozvole od poslanika, alejselatu selam, da nešto uradi. Dozvoli mi Allahovog poslanika da ja uradim to i to. Pa un poslanik, alejselatu je dozvolio, kao što je u slučaju Hatibe bint Bilta'i, koji je poslao pismo Mekkelijeva. Alka de postao halifa, oh, nije više bilo poslanika, alejselatu selam, koga bi pitao za to, nego je on tad donosio odluke jer on je bio izuzetno blag. Abu Bakar radi Allah ta'ala također to ljudi mehkih srca puno su učili Kur'an i puno su plakali pred Allahum subhanahu wa ta'ala puno su plakali pred Allahum i bili su blagi zapam, ti te bili su blagi wa lao kun faddan ghalidza al kalbi lan min havlik Allaho u milošču blag prama njima, prama ljudima Kaže da si bio grub i osoran. Si bio grub i osoran. Oni bi se razbježali od tebe. Pazite, svaki musliman treba da zastane na ovom ajetu. Allah mi je uzvišeno. Da sam došao iz tešnja ovdje, samo da ovaj ajet citiram i da na njemu zastanemo. Ništa više ne bi trebao reći. Važnost blagosti i pogubnost grubosti. Dovoljna je povuka svakom od nas da godinama radimo na usvajanju ovih osobina. Godinama, pazite, godinama da radimo. Kad god zbog grubosti otvjeraš čovjeka od sebe, pitaj se da li je moje ponašanje uzrokom da taj čovjek ne padne Allahu na seždu. Da li sam ja možda svojom grubošću i nepromišljenosti loš primjer drugim ljudima pa da se ljudi udalje od Allaha subhanahu ta'ara. Da li sam ja zbog lošeg postupanja ovo neke ljude otjerao od pokornosti Allahu Subhanahu wa ta'ana? Čovjek treba da ova pitanja postavlja i da na ove na ova pitanja pronalazi odgovore. Jer ljudi zbog lošeg ponašanja otjeraju neke ljude od islama. Otjeraju ih. Naravno, oni neće imati opravdanja kod Allaha uzvišenog zato što su se udaljeli, ali ni ovaj Neće proći bez posedica. Oni neće imati opravdanje da se vade na to, mene je otjerao taj i taj. Ne, jer se islam ne gleda kroz ljude. Islam Islam se ne gleda kroz ljude. Islam je čist od postupaka nekih pojedinaca koji se vežu za islam, a rade pogreš. Islam je potpun čist. Čovjek može pogriješiti, ali u islamu nema pogreške. Ove stvari se moraju dobro razlučiti. Jer ljudi obično gledaju u pojedinca kada gledaju gledaj dok je on u prvom safu, ja neću u džamiju. Sve taj i taj dolazi u džamiju, ja neću ić. Kad lopovi sjede u safu, ja neću u džamiju. Ovo nije opravdanje. Ovaj će se kajati zato što govorim. Jer musliman, pazite, muslimanu se može dogoditi recimo da ukrade. Može mu se dogoditi recimo da popije alkohol. Muslimanu se može dogoditi da počini zinalog. Kok se može muslimanu to dogoditi? Šta mislite recimo za Ma'iza i Gamidiku, ženi iz plemena Gamidu, koji su u vrijeme Allahova poslanika, alaihissalatu wasalam, počinili zinalog? Allahu akbar živi u vremenu objavi i pali u iskušenji počinili zinalog izvršena šarijatska kazna nad njima pokajali sa Allahom izvršena šarijatska kazna šta mi učimo iz tog događaja, šta učimo mi učimo da muslima, da se može desiti da musliman pogriješi može se desiti da musliman pogriješi, ali se treba Allah uzvišeno pokajati dakle može se desiti da pogriješi Dešavalo se da u vrijeme ashabe radijallahu ta'ala anhum čovjek recimo popije alkohol nad njim se izvrši šavetska kazna za pijenje alkohola ali je on dobar musliman. Halid ibn al-Valid istaknuti vojskovođa, neporaženi vojskovođa. Ja recimo kada je kamenovana žena zbog bluda spomenuo je pološim zato što je zato što je krv malo uprskala Halida ibn al-Valida Koga? Halida ibn al Ko je bio Halid? Kada se kaže Halid ibn al znamo da je to vojskovođa koji nije nikad bitke izgubio. A umro na postelji, nije poginuo u bitci. Čak na Uhudu on je mekansku vojsku predvodio kada su porazili ashabe radi na umbi u bitci na Uhudu. I spomene ženu koja se kamenuje zbog bluda, pološe. Kažem posla se za ne je ja, Halid. Nema ja je nije tako govoriti. Nemoj tako govoriti o njoj. Ona se pokajala takvim pokajanjem, kojim kada bi se pokajao poraznik, bilo bi mu primljeno. Ona se pokajala, ne možeš o njoj govoriti ružno, ne možeš govoriti loše. E, kak kakav ja, si ti bio do juče, ti juče si bio takav, a sad meni pričaš ovdje nešto. Subhanallah. Čovjek kad se pokaja Allahu Subhanahu wa ta'ala, Allah mu briše njegove grijehe. Dakle, greška od muslimana je, je moguća, ali je također pokajanje ono što krasi muslimana. I kada se promijeni, znajte da čovjek kada se promijeni, Allah Subhanahu wa ta'ala mu briše grijehe koje je počinio prije, shodno jačini, dakle, njegove teube i čvrstoće njegovog pokajanja. Da si bio grub i osoran grubog srca, kaže, oni bi se razbježali od tebe. Ako ljudi budu izbjegavali tvoje društvo, zastani i razmisli o tome zašto ljudi bježe iz mog društva. Zašto me ljudi zaobilaze na ulici, ne želi da me poselame. Zašto ljudi ne žele da... Sa mnom ispijaju kahvu? Zašto ne žele da mi dođu na sjelo? Zašto me ljudi ne pozivaju na sjelo? Zašto ne voli da su negdje u mojoj blizini? Možda je upravo problem u grubosti i osvornosti. Možda je baš problem u tome. Ali kada je čovjek blag, pristojan, ljubazan, ljudi voli da budu u njegovoj blizini. Ako ste od onih koji su blagi i ljubazni, ljudi će vas uvijek rado sreste i rado s vama razgovarati. Ali ako je čovjek grub i osoran, izbjegavat ga čak i najbliži članovi porodici. Blagost, kada se nađe u bilo kojem dijelu, ona ukrasi to dijelo. To zapamtite. Blagost krasi svako dobro dijelo neka blagost bude naša osobina, jer ćemo ukrasiti jednom riječi svoju život u cijelosti. Jer onda nam život postaje lijep i sladak. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadu Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَا عُبَيْنَهُ Muhammad je Allah u poslanik. Oni koji su Boladdina ma ahu eše da u alal kufari, oni koji su s njim že su prema nevjernicima. Ruhama be nehum i mitvi međusobno. Imaju osi milosti jednih prema drugih. Ali že stoki su prema nevjernicima. Zbog pogrešnog razumijevanja nekih kuranskih ajeta ljudi su neki ljudi su shvatili da smiju nevjernicima činiti nepravdu kako god odhoć. To ne mare zatim, tim. Šta kome pripada? Ako kažu da je neko nevjernik, prema njemu se smije uraditi šta hoćeš i kako god hoćeš. Smije se prema njemu postupati kako god hoćeš. U je pogrešno. A se vratimo na život Allahova poslanika, alejhi salatu vesela. Jesmo li čuli ikad da je Resul sallallahu alaihi vesela odobriju ružno ponašanje prema komšijama kitabijama koji su živjeli u Medini. Je li neko čuo slučajno da je poslanik alejhi salatu ve selam nekom ostao dužan novac? Jesmo li čuli ikad da je od nekoga prisvojena neka imovina? Jesmo li čuli da se odobrava uznemiravanje komšija, kitabija. Kom je dozvoljeno podijeliti kurba? Smijemo li podijeliti kitabijama, sedbenicima knjige kurba? Smijemo, komšilku, smijemo podijeliti. Allah su Hrvata'ala dozvoli da smijemo podijeliti. Apostlanik, aleyhi salatu veselam, na samrti odlazi jednom jevreju da ga poziva u islam. Na samrti. Kad je na samrti poslanik ali salam ga, ide mu posjetu i poziva ga da prihvati islam. Ešedda'u al kufari, žestoki prema nevjernicima, ne znači da čovjek bude nepravedan. Apsolutno ne znači da čovjek bude nepravedan. Nepravda se ne smije Ne smije počiniti. Čovjek mora biti pravedan u svim situacijama, a lijepo i korektno se ponašati kao što je to činio Allahu poslanik, alaihi salatu veselam. Znavo za primjere u kojima je Allahu poslanik, alaihi salatu veselam, pokazao svoju velikodušnost čak sa mekanskim ušicima. Navodili smo primjer čovjeka koji je došao sa sabljom da ubije poslanika, alaihi salatu veselam. Uzeo je sablju i kaže Allahom, poslaniku alaihi sallam, sada spasiti od mene? Kaže mu poslanik alaihi Allah. I njega ispadne sablja iz ruke. A poslanik alaihi sallam uzme onu sablju kaže nema ko će tebe sada spasiti od mene? Kaže, budi od onih koji lijepo postupaju. Zna za rahmet, za milost poslanika alaih salatu salatu salatu salatu. za njegovu dobrotu. I poslanika alaih salatu salatu salatu salatu salatu pusti. Šta je, šta je bio cilj od ovakvog postupka Allahova poslanika alaih salatu salatu salatu? Subhanallah. Allah mi da čovjek musliman zastane na ovim događajima. Da on ima dobro razmisli. Za sigurno bi to ostavilo velikog traga na njegovom životu. Cilj poslanika wasalam, je bio taj da ljudi prihvate ono čemu ih poziva. Nije bio cilj da makne čovjek, je bio cilj da on prihvati islam, da kaže la ilaha illa Allah. U jednoj od bitaka jedan od sahabija je zategao sabljom a nevjernik je u tom trenutku izgovorio La ilaha illa Allah. I on ga je ubio. Kad se došli Allahom poslanikom, misli se salam ispričali. Kjer Allahom poslanikom je to rekao od strah. Ja zamahom sabljom, kaže La ilaha illa Allah. Kaže on poslanik Alihi sa otev srani. Šta ćeš ti uraditi na sudnjem danosti? Lahu posljednicu, on je to rekao od straha. Jesi li ti otvorio njegova prsa da ti vidiš, jel je od A Šta učim Učimo da mi djelujemo na osnovu onoga što ljudi kažu. On je izgovorio šehadet i postao musliman. I mi uzimamo njegovu vanjštinu. Subhanallah, ovi događaji uveliko nam signaliziraju da mi u životu trebamo da imamo primarni cilj, a to je da se ljudi prihvati Allahu i Đelešanuhu vjeri, da budu pokorni uzvišenom Allahu Subhanahu wa ta'ala onako kako to uzvišeni Allah i Đelešanuhu naređuje i da žive onako kako je živio Allahu poslanik a.s. i generacija ashaba radijallahu ta'ala anhu. Kaže Allahu u alejhi salatu vesselam: "Baširujte, ne nasmeirujte. Olakšavajte, ne otežavajte." Kaže: "Obveseljavajte, a ne rastjerujte. Olakšavajte, a ne otežavajte." To su ne pozitivne strane. Subhanallah, kad pogledamo da su da je uput Allahova poslanika alejhi salatu vesselam išla u pravcu svega onoga što je išlo u korist čovjeka i što ide u koris čovjeka što vodi ka harmoniji i lijepom životu. Obveseljavajte. Budite ti koji će danositi radosni vijesti. ali nemojte rastirivati. Pazite, kada je čovjek koristan član zajednice, Kad je koristan član zajednice, prva stvar, zajednica ne trpi od njega ništa. Nije na teretu zajednice, nego naprotiv, da prinosi boljem stanju zajednici. Ali, nažalost, neki ljudi su toliko destruktivni, toliko su pesimistični, da sve crno razmišljaju. Crno razmišljaju, crno rade, pesimistično postupaju i to je njihov život. Dakle, uput Allahova poslanika veselam, je u suprotnom pravcu. Obveseljavajte, a ne rastjerujte. Olakšavajte, a ne otežavajte. Posebno u našem vremenu, mnogo stvari iz naše vjere otežano. Mnogo stvari. Ljudi su našu vjeru preopteretili stvarima koje nisu od nje. Bježi se od nekih suštinskih stvari ka marginalnim stvarima i posvećuje se pažnjati marginalnim stvarima za postavljanje sa suštinske stvari. Pa tako, recimo, mi ćemo čuti čovjeka gdje govori drugom čovjeku sajvetujući ga da dođe, recimo, na neki namaz pa haj bolan ako možeš ikako, klanjaj makar jedan namaz. Klanjaj jedan namaz, eto. Hajde, makar podne klanjaj. Pa kada mu govori, pa hajde, eto, hajde, makar akšan klanjaj. A vratimo se mi na život Allahov poslanika, alaih sallam. Ja smo li kad primijetili da je rekao, resursa da Allah, alaih sallam, nekome od ljudi koji je pozivao, Haj klanjaj jedan namaz. Obaveza čovjeka je da klanja pijet dnevnih namaza. Ali šta je obaveza? Šta je, šta je obaveza da se klanja? Dva rekata sabah, četiri rekata pudni, četiri ikindije, tri akšama i četiri jaci. Pa nije to puno? Naravno da nije puno. A posebno kada čovjek osjeti slast, robavanje uzvišenom Allahu s.w.t. Kada čovjek osjeti slast robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala, onda sam traži da klanja i dobrovoljni namaz. Neka nam u životu vodilja bude Allahu ođen lešanu u knjiga. I neka nam put kojim ćemo koračati bude put Mohameda aleyhi salatu vas salam i njegovih vjernih drugova, pravednih halifa i onih koji su slijedili njegov put. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nas uzme u okrilje svoga rahmeta, da nas okiti osobinom blagosti i milosti. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da naše riječi koje govorimo budu iskreno izgovorene u njegovo ime i molimo ga da svi naši postupci i naša dijela budu isključivo učinjena u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uzme okrilje svoga rahmeta da nam se smiluje da nas sastavio džennatul firdausu kao što nas je sastavio na ovom mubarek skupu molim uzvišanog Allaha subhanahu wa ta'ala da nikoga od prisutnih ne ostavi u skupini nesretnika na dan obračuna gospodaru naš tebe molim da oprostiš nama roditeljima našim svim muslimanama i muslimankama i ahiru da'vana en elhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahuma bihamdika shahadu la ilaha illa anta istagfiruka wa etubu ilajk da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi najljepšom nagradom.